Тільки кави, якщо можна. Зачекай, я миттю. Діана сіла біля вікна у просторі зі смаком обставленій кухні. Максим природно вписувався в інтер'єр, швидко опорався біля плити, засипав у вазочку печиво, діставав джем з холодильника. Гарна дівчина, якби не постійний, зацькований вираз в очах. І зі смаком не все гаразд, але дуже цікаво. «Чого мовчиш?» – спитав він. – Спостерігаю за тобою. І що скажеш? – Подобається. Максим щось собі проспівав і нічого не запитував. А Діана не знаходила в ньому жодного натяку на почуття. Його рухи були впевнені, голос спокійний, а загальний вигляд трохи розтратований. Розумніше було спинитися до першої спроби, але це означало б знову повернутися до своїх сподівань та марних бажань. Я написала трохи скандальний твір, почала вона, про кохання. Уявляєш, сповідь нещасливого почуття замість банальностей про улюбленого героя. Мені це здається цікавим. Ти була щирою? І так, і ні. «Бачиш, я змалювала платонічну любов, схожу на поклоніння божеству. Та в житті важко довго протриматися. Не можна черпати почуття лише з власного кохання. Треба відповідь. Коли чекати нема сил, ідеш на ризик». Максим поставив на стіл чашки з кавою та печивом. «Ти пересядеш, чи тобі подати?» Люб'язно поцікавився він. Вона мовчки сіла за стіл. Їй хотілося кудись сховатися. Всі заготовлені фрази були б фальшивими за таких невимушених дружніх обставин. Награно і незрозуміло прозвучало б її дитячі зізнання. Вона вирішила чекати. Може тиша виявиться красномовнішою? Ти ж не проти, якщо я запалю? Я завжди закушую каву цигаркою. Заповнив паузу Максим. А Діані подобалося у ньому все. Як він затягується, як струшує попіл, як випускає дим. Вона не любила, коли поруч хтось палив, але дим його цигарок був приємно солодкуватий, одурманюючий. А Діана наважилася зробити перший крок. Яке твоє ставлення до дівчат, що перші зізнаються хлопцям у коханні? «Ти запитуєш цікавості, чи маєш на увазі когось конкретно?» Діана зволікала з відповіддю. Максим підпер рукою щоку і двозначно зітхнув. «Що, Діано?» «Я не знаю, як почати. Тоді не починай. Стосунки, що потребують пояснень, ще не дозрілі. З часом все з'ясується, вузлики розв'яжуться». «Ти так гарно говориш?» – захоплено сказала Діана. «Це тому, що я трохи хвилююся». «Невже? Ось щастя, він хвилюється, бо не хочу тебе образити». Діана змінилася в обличчі. «Ти про що?» «Може, я трохи самовпевнений?» – Максим кинув цигарку по пільничку. «Але мені здавалося, ти збиралася з'ясовувати наші стосунки». Розумієш, я не знаю, як ліпше пояснити, але краще не треба нічого починати, тоді ми уникнемо зайвих прикрощів. Діана зблідла від сорому, ситуація виходила з-під контролю. Чому ти так думаєш? Відчуваю. Діана мобілізувала свою фантазію. Річ у тому, – почала вона, – що я, що ти – ми не зрозуміли одне одного. Я хотіла тобі дещо розказати, але не про себе. Вона замукла, щоб ковтнути кави. Максим тим часом запалив у друге. Я хотіла тобі сказати, що моя найкраща подруга, Рита, вмирає за тобою, але не наважується про це сказати. Ти не подумаєш, що вона мене просила тобі щось передати. Навпаки, вона боїться, що ти дізнаєшся а я більше не можу дивитися на її страждання. Я вирішила допомогти розв'язати вузлики, як ти кажеш. Боже мій, яка гидка вийшла мелодрама. Він подумає, що я ненормальна.